Книжку грошей бракує. Для початку фрашка, як на мене, саме вона відбиває видавничі реалії нашого нинішнього життя. Хаща в хащах комерції блуди мовсує. Недовірки мають рацію видати книжку, грошей бракує, є лишень на презентацію. Скрутно із виданням бодай невеликої збірки. Такі нині наші письменницькі справи. Вік і щось одвічно антижебрацьке стримує тебе від походів у приймальні нинішніх високих посадовців, розбагатілих багатчиків, керівників фірм чи корпорацій. Не уявляється, як би я хапав когось за полей, заглядав у вічі, просив проспонсорувати. Маю руку без гарної книжки, але от з боку браку коштів на вас надія. Першу невеличку поетичну збірочку видав у 1957 році. Дивним робом, за якийсь місяць, що пізніше дивувало. А вийшло так. Після якогось політичного вечора підкликає мене директор нашого єдиного на той час у Львові видавництва. Розмова така. «Бачу, тебе хвалять. Є трохи написаного?» – показав перцем угору. «Є думка видати твою збірку». «Ага, є думка. Це значить була розмова в обкомі». Вони вирішують, кого видавати, кого допускати на виставку. Пізніше так само скажуть. Є думка прийняти тебе в партію. Приходжу в кабінет до директора видавництва Тимоша Одудька. Виймаю стечки рукопис, виймаю дві пляшки. Тимофій Романович натискає кнопку дзвоника до секретарші. Ми будемо зайняті, хай ніхто не заходить. Та ні, Мене довго, годинку-другу. Розкладаю папери, читаємо разом. Цей піде, і цей також, цей ні, цей також ні. Перед тим випили, знову робимо перерву. Тим більше, що руку редагуються успішно. Цей піде, цей піде, а оцей ні, і цей ні. Ось так і відредагували. Директор пише резолюцію. До друку. І все ж, видаватися навіть у ті повоєнні часи було не так просто. Особливо скрутно тим, хто потрапляв на замітку посадовця, про кого складалася несприятлива думка у пропагандистському відділі обкому. Твори таких піддавалися на рецензування тільки придворним літературознавцям. які якісь зачіпки знаходилися при найменшій спробі, довести їхню абсурдність було майже неможливо. Збори у спілці письменників, затвердження видавничого плану на наступний рік. Сутужно із прозою – Тож переноситься із минулогорічного і позаминулогорічного плану повість Спільчанського голови Петра Козланюка під умовною назвою Марія про успіхи колективізованого села. Петро Степанович невдоволений. Я ще не дописав, ще багато роботи. Так допишете? підвещується доповідач. Ось сядьте за письмовий стіл і допишете. Повість залишається в плані. Петро Степанович понуро простоє після зборів парком на Опростець до найближчої кнайпи. Із тихої алеї вигулькують той же Інгульський, Одудько, Мегаль. Але вже тут де допишеш ту повість? Буде перенесена і в план наступного року. Виною в цьому була письменника нехіть. Якось він здвигував плечима. Вийшло, що я теж був при цьому присутній. Ну, про якісь там голосні успіхи я їм напишу. Хай уже Інгульський вигадує, він на те майстер. А от над виром Григорія Тютюнника, романом, який невдозі принесе львів'янам першу шевченківську премію, над визначним твором справді талановитого прозаїка вирости у видавничому плані жирний питальний знак. Спеціально підібраний рецензент Тарновський, буквально – Нашпигує рукопис своїми заувагами на кшкалт. Та ну, та ти диви, ха-ха, та не кажи гоп. Так і, і не вийде вир у Львові. Лише із часом завдяки принциповості Анатолія Дімарова тріумфально розквітне на всю Україну. Вийшли ми із тим зборів разом із Григорієм. Що маємо чинити, козач? При зболілу душу. Нині усі пхаються до трибун, не зупиниш. Поети також. За часів моєї творчої юності по-справжньому добре умів виступати перед слухачами Дмитро Павличко. Пізніше усіх здивував і захопив приїзд до Львова Івана Драча та Миколи Вінграновського, майстрів читання. Це було ще раніше, ще у 1958 році. Виступаємо ми перед академічною аудиторією на запрошення молодих науковців до Павличка Гора записок. Прочитайте, коли умер Кривавій Торквемада. Прочитайте, не бійся нічого, поки я з тобою. Прочитайте. А він нічого того читати не мав права. Заборонило йому партійне керівництво. І саму збірку партія кличе пустило під ніж. Щойно вона появилася в книгарнях. Проте значна частина тиражу розійшлася. Вірші читалися, цитувалися, переказувалися та переписувалися. Я понині знаю поважних науковців, які з тогочасної поезії знають лише кілька сонетів Дмитрия Павличка. Про інші залишилися невиразні враження у академічній чи та якісь там пам'яті. Цей перший випадок вилучення і знищення книжки – перший за моєї пам'яті. Не останні, звичайно, але масові нагінки на книжку і авторів закінчуються дещо пізніше. І почнуться. Тоді ж опору від лих та заморозків дивувало ще й таке. Книгу «Правда» кличе вилучили, а самому автореві нічого. Навіть «Зелену вулицю» до видавництва відкрили. Спішно видали позапланово, значно об'ємнішу збірку «Бестрина». Уже без якоїсь там крамоли чи антипапівську чорну нитку. Ще й квартиру нову одержав у обкомівському будинку, ще й на Кубу до Фіделя на побачення відрядили. Чи Павличко знав, готуючи правду кличе до друку про можливі неприємності? Певно ж передбачав. Тому й обріпив свої мудрі цунети та рубаї кількома паровозиками спереду і ззаду. Тут твичі про Леніна, про партію, про дружбу народів, про Голана і Тудора, великий цикл на викриття бандерівських злочинів. Не допомогло. Тож і появилася тоді епіграма. Паровози спереду і ззаду завели на плаху торквемаду. В кабінет до директора видавництва Каміняр Петра Інгульського заходить молодий редактор. У нього дві справи. просити про підвищення зарплати, оскільки навантаження велике. І друга приніс редакторський висновок на твір, який має редагувати. Петро Мокійович настроєний скептично. «Зарплата, кажеш, мала? Я вчора...» Тебе бачив у раді, Ти сам брав каву і до кави. Хіба я не маю права? Та маєш, маєш. Що там у тебе ще? Подає молодий редактор свій редвисновок. Інгульський дивується. Так він же позитивний. І як велике відкровення. Пам'ятай, з часу як редактор писав позитивний висновок, він повністю переходить на отримання автора. Тільки пиши так, щоб тут було більше зауважень. Щоб автор не спокоївся і нервував, застав його тричі переробляти те саме. Тоді він сам приповзе до тебе на чотирьох із повною сумкою в зубах і похвалить. Та тоді, якщо автор багатший, нагадуй йому, що справу видання вирішує директор. Все, можеш іти редагувати. Як і скрізь у світі, поміж автора, подибувалися різні. Подибувалися й досить багаті. Я особисто заздрів редакторів і книг із сільського господарства Іванові Гушчаку. Науковці, посадовці прагнули захищати вчені ступені, а для цього їм треба було друкуватися. То був той час, коли раптом і обкомівці та райкомівці кинулися захищати кандидатські та докторські. І не завжди самі намагалися написати роботу, проводити аналізи та дослідження. Тож часто ливину частку роботи брав на себе редактор. Іноді Іван Гущак дзвонив і мені. «Микола, приходь сьогодні, зустрічаємося під вежею. Приїжджає такий, то з повною торбою в зубах вистачить не всіх». Кінець їда 1964 року. Пакую до валізи кілька пляшок, їду до Києва. Побуду там трохи, покручуся поміж колегами. В молоді виходить моя поетична збірка, тож нагода є. Насті відповідний, та й взагалі в колах творчої молоді зухвала ейфорія – Прагнення тягнутися за шістдесятниками, трохи подражнити звіра. Ті ситуації відважнішими стають навіть одвічно ментально полохливі. А в моїй збірці, в моїх гранітних віхах є дещо. Звичайно, дани на комсомольській темі здавалися обов'язковою, адже видавництво профільне. Але поза тим є дещо історично-філософського з того ж циклу «Веласьте знір нір, прамудрі піскарі». Годі бути обачними. На тому збірку було досить рецензій. Проте одна з примітніших – Чорновола в редакції «Дніпро», де він поділив доробок на дві такі частини – комсомольську з Нехаєв, історично-філософську похвалив. Недавно на творчому вечорі йому нагадали про ту рецензію, то він наче вибачався переді мною, що я після того мав неприємності. Але то було не так. В секретаріаті цеха, вже була власна закрита рецензія, де мої гранітні віхи оцінювалися як пропетлюрівська збірка. Ну от, таки не бандерівська, що в той час було б знавичніше. Бо я справді вбачав у цій партії фашистське підґрунтя, начитався всього підпільного. Я вже не міг зрозуміти причини розбрату поміж бандерівцями і мельниківцями, а особливо тієї міжпартійної різанини, в якій загинуло десь майже півтора тисячі кращих українців і від своїх жарук. І що одним із керівників Мельниківської фракції був мій кумир Олег Ольжич. З кількома добірками віршів, якого мені поталанило познайомитися ще у гітлерівському концтаборі, то я й стояв за них. Тож я тільки зайшов до видавництва як головний редактор. Мене ошелешує. У відділу пропаганди розгніваний, тебе розбиратимуть у Львові. А от твоєму редакторі Петру Занесенку ми маємо суворо вказати. Але то була перша редагована ним книжка. Тобі ще неприємності списалися на виробничі перевитрати. Тож ми трохи пожурилися та й махнули рукою. Зрештою, до відомих арештів був ще цілий рік. А ми поети люди наївні. Веселим товариством їздили до стрія на 60-ліття Віктора Романюка. Вражаюче, незабутня подія. Найбільший міський зал переповнений. На сцені великий зведений хор виконує пісні на слова ювіляра. Потім концерт продовжують солісти. Біля довговатого таки концерту бенкет. Столи накриті більше, як на 200 чоловік. На столах вистачає хмільного і м'ясного. Приходиш до висновку. Такий любить народ своїх героїв, своїх поетів, хоча сам також наче поет і в повсякденному житті цього не помічаєш. Однак приємно, гордо за колегу. До важливої дати видано двотомник романів Романюка. Якраз представники львівського атласу стигли прибути зі Львова, піднести йому приємний подарунок просто на сцені розкішне видання, гідне поета, академіка чи лауреата найвищих премій. А ще ж перед тим вийшла товстенька збірка переважно нових віршів, і якщо датованих давнішими роками, то таких, що не могли бути раніше надруковані, бо антиімперіалістичні, написані з любов'ю до України. І ще вийшов товстелезний том публіцистики. Тут і виступи на мітингах. Де Віктор Романюк відіграв не останню роль, адже стрий недарма гордиться ним, що перший із українських міст підняв над ратушею синьо-жовтий прапор. Тут і виступив українському парламенті також бойові і варті уваги. Повнишся почуттям гордості за удатливого колегу, і разом з тим заздісна гіркота, чимось схожа на образу на долю то чомусь не видаєшся, немає на видання ніяких перспектив. Хоч підготовленого до друку немало, лише дитячих книжочок чотири, таких, що вже оформлені художниками, відрягадаговані. Одна лежить четвертий рік, зрештою, як інші. У очолюваному тим же Віктором Романюком видавництві «Щедрик», де вийшли і його твори. Обнадіює. Ось розбагатіємо, щось роздобудемо грошей, то й видамо і твої пісні. Так, ото книжечка дитячих пісень, різдвяних та великодних. Що ж, почекаємо. Але на тому бенкеті мені чомусь не пилось. І все ж на завершення, в попереднім епізод маю ще кілька прикрими рядками. Прикрими і для Віктора Романюка, і для мене самого. Боже, я ніколи не мав у душі, до нього неприязні. А тепер виходить, що маю. Через якийсь там, наче б, виправдовувався він переді мною. «Миколо, то не за якісь там спільні гроші, – видавалися мої книжки, – то мені на двотомник виділив кошти ще голова обладміністрації. Колишній за те виділив, що я відмовився брати участь у виборів до Верховної Ради, зняв свою кандидатуру. 30 тисяч обіцяли. Хотіли, щоб пройшов його заступник.